amma ba'd fa inna astaqil hadithi kalamullah wa khayla al-hadiy Muhammad sallallahu alayhi wa ala alihi wa sallam wa sharra al-umuri muhtasathaha fa inna kull muhtasatin bid'a wa kull bid'atin dalala wa kull dalalin fitna ma taram hər bir şeyin xalqidir və heç bir şey əbəs yerə yaratmayıb və məsələn, insanları və cinləri yaradıb ona ibadət etsinlər və hər bir məxluq Allahı zikir edir və biz başa düşməsək də hər bir məxluq Allahı zikir edir, biz o, başa düşməsək də Allah subhanahu wa taala buyurur. Allah subhanahu wa taala buyurur. Tusabbihulhu's-semawaatu's-seb'u vel-ardu ve ma fihen. Allah subhanahu bu ayede buyurur ki 7 köy ve və onların arasında olanlar Allah'ı təqdis edir. Yəni, Allah'ı zikir edir. Elə bir şey yoxdur ki, Allah'ı zikir etməsin. Allah şükür etməsin. Lakin, Allah s.ə.v. buyur ki, siz onların təsbihin, onların zikrini anlamırsınız. Həqiqətən, Allah s.ə.v. həlimdir və bağışlayandır. Ona görə, mühtələ müsəllim Allah İsra suresi 44-cü ayə Ona görə hər bir məxluq Allah'ı zikr edir. Həmçinin Allah s.ə. o vaxt ki, bildi ki, heç bir şey əbəs yerə yaratmayıb. Həmçinin zamanı da və gecəni və gündüzü və yayı və qışı əbəs yerə yaratmayıb. İbrət üçün yaradır. Allah s.ə. hekmət sahibidir. Budur, biz yay günlərində yaşayırıq. Və yayda bu istidə ibrətlər var ağırlı insan, ağırlı insan bundan idrət alar. Çünki istinin şiddətliyi insan an birinci cəhənnəmin yada salır və qiyamət günü yada salır. Baxın, insanlara necə istəyə dözmürlər və hər bir insan çarşıb bir körgə axtlarsın. Və qiyamət günü necə? Heç fikirləşirsən qiyamət günü. Hansı ki, qiyamət günü belə istəyir olmayacaq. Bundan da dəhşətli olacaq. Peygamber sallallahu aleyhissələm buyurur, güneş yaxınlaşacaq. Təsəvvirlə, güneş ələminə qədər uzaqdır, görünə qədər istidir, ələm kizlənirik, səhərini tə sənin bir yer və ya səhərə gedirik harasa və ya bir çölgə axtarır və təsəvvirlə qiyamət üçünə o mənzərəni. O güneş yaxınlaşacaq, çox yaxın olacaq və çölgə olacaqmı? Kölge aktarı bilmediysen, bir tane gereği amel salih olsan O kölge altında, kıyamet günü anca amel-i salihler, hansı ki Peygamber sağlarsan yetkisin, qeyd edilir. Onlar kimlerdir? Onlar o kölge altında lezzet alacağılar. Yoksa e orada kölge yoktur. Ona göre mümin, ağırlı insan bu istiden fayda götürür. Ve tövbeleyer, bu isti bizi ahireti yıla salır, bu cehennemi. Ona göre Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem dualarında cehennemin içtisinden Allah'a sıfınardı. Ve Nesai rivayetleri, Nesai rivayette dedi ki Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem dualarından biri deyirdi ki Allahumma inni a'urhu min harri cehennem. Yani cehennemin içtisinden sana sıfınır. Ona göre mühterem Müslümanlar bunda ibretler var. Ve hem Peygamber sallallahu aleyhi buyurur. Bu dünyanın odu, cehənnəmin odu müqayisədə cehənnəmin odu yetmiş dəfə bu dünya odundan daha şiddətlidir. Və həmçinin istisi də şiddətlidir. Həmçinin soyuğu da. Ona görə ağlı insan faydalanar bu istidən. Allah'ın şükrü daha da artar. Tövbəliyər. Salih əməlləri çox aldar. Borcu varsa borcunu qaytarar. Sədə qədər çox aldar. Quranı xüsusən əzbərləməyi oxumağa çox aldar. Xüsusən Bəqərə suresin Əli Müran suresi. Çünki qiyamət günü o kölgə olacaq. Okuyan üçün Bəqərə və Əli Müran. Həmçinin adil olar, zülmdən çəkinər. Ağılı insan bu işindən faydanlar. Həmçinin qəlbi məhsindən bağlanar, daha da möhküm olar. Və zinadan çəkinər. hamsin bütün məasl əslilərdən və həmişə bu istiradın istiridə bəla da var və imtahandır. Bax Allah Subhanahu o vaxt o vaxtı cənnət təhlindən bizə xəbər verir və buyurur ki, cənnət əhli üçün orada muttaqin in fiha ala al-araik la yarawna fiha shamsan wala samharira. 13-cü Allah s.ə.v. cəhənnət əhlində buyurur ki, onlar orada taxtları sövkənəcəyik, taxtı sövkəniblər. Orada nə günəş, yəni olarsın isti, şiddətli isti, nə də sərt soyuq görecəklər. Bu ayədən görsən ki, cəhənnəmdə isə sərt soyuq və sərt isti var. Əgər cəhənnət əhli sərt soyuq və isti görməyəcəklərsə, əks mənası odur. Deməli, bu da cəhənnəmdə olacaq. Ona görə qatada rahiməullah bildirir ki, bu ayət dəlildir ki, cənnət əhli, cənnət əhlinin soyuq olacaq, nə istəyir. Allah s.ə.və onları qoruyub bundan. Və həmsinin bu istiləq Allahın həqiqi, rəb olmağı göstərir. Necə bizi qoruyur, idarə edir, bax ay günlər necə dəyişir. Fəsillər necə dəyişir? İbn-i Qeymir Allah, buyurur. Bunda hikməti var. Soyğun, sonra istinə, sonra bütün məxlubların dəyişməsi. Bax, necə dəyişir tədricən? Tec dəyişmir. Tec dəyişir hamısına zərər verər. Və dəyişməyində də ibrətlər var ahlı insanlar üçün. Bu Allah-ı Səbətənin bizə qarşı hikməti və rəhməti və bizə qarşı lütfidir. El inşallah Subhanahu taala'nın Və çalış, belə istilərdən faydalan və ən birinci tövbə ilə və cəhnnəmi yada sal. Gör cəhnnəm necə bundan da istə işte olacaq. Axirət gününü yada sal. Allah Subhanahu buyurur: "Ya yuhalledine amanu, ey iman gətirənlər, bu anfusaqun və ahlekum nara, və quduhanna'su vəl-hijara, alayha malaikatu gılazun, şidadun." La ya'sunu Allah ma amarahum ve yef'alun ma yu'marun. Tahrim suresinin 6. ayə Allah Subhanahu taala da iman ehlinə buyurur: "Ey iman ehli, gətirənlər, özünüzü və əhlinizi elə bir oddan qoruyun ki, onun yanacağı, insan, onun yanacağı insanlar və taşlardır." Yəni kafirlər və bütlərlə qızırlacaq cənnəm. Xidmətçiləri isə gör Allah Subhanahu taala deyir. Xidmətçiləri isə kimdir? bütün əmrləri yerinə yetirən başqəlibli və çox sərt mələklərdir. Rəhim yoxdur orada artır, cəhənnəndə. Ona görə Allah s.ə. səni müraciətdirir və deyir ki, özü və əhlimi qorucu bu yay isti günləri, bizi bunun xatırlıyıq, daha da düzgün başa düşməyi, anlamağı köməkli və faydalan və hər bir fəsil və var. Laqeyd yanaşma qafillər kimi keçirmək bu günləri. Allah s.ə. bizə işin faydalardan etsin və Allah subhanahu wa taala ölkəmizə, sənçimizə, məhəlləyə, xalqımızdan baladan qorusun. Starb Allah subhanahu wa taala ya Rabbi, xəlmənlərə kömək el. Tarb olmuşam onlar ki, xəstələrlə yarab onları şəfa ver. Ya Rabbi, məscidimizi, dəvətimizi fitnədən əhlinən qoruy. İbadallah, əqulu hazə və li və lakum və li sa'iril muslimin min kulli zaman astəğfiruh الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعض أما بعض إباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتائه القربى وينهى للفحشاء والمنكر والبغي يأذكم لعلكم تذكرون وليذكر الله أكبر والله يعلم ما تسمعون